zein den estatus kanalaren mendeku naia Olako hauzi politikoak martuan jarri egiten ditu Bilatzen ditu zigor judizialak eta aspetxe zigorrak politika egiteagatik gatik Euskal Herrilean Eta gainera abokatu horiek e, dabiltzanean e, egunerokoan ausite giretan lana lan egiten Guztiz e, salagarria den gauza e, batetan e, hitzea denari gara Honen guztiaren aurrean dagoen e, e, jite politikoa oso nabarmen e, gelditu egiten da Areago atzilotu hoiek gure abokatuak eh, bidean, eta gubuzte dugu horrekin biletzen dela eh, ene garen aldiz ezkal preso politikoen aldiko eh, sostengo soziala zigortzea, elkartasuna zigortzea, bezagutza eskubidea errotik ezabatea. Eh, Paik eta Bertan Beran eratu da, ez da hasi? Ah, sí? Egin duguna izan da bakarri konparetsentzia bat, konparetsentzia horretan idartzari judizialak gure ekiden e, atxiloketaren berri emondu, eta gero galdetu dutzie imputatu guztiei erpentsatzen zuten beraien defentsaren inguruan, danak erratifikatu dute bere E, konfiantzako abokatuarekin nahi dutela jarraitu eta orduan ba, bueno, ba, beste aleguztiai e, tramitea emondozku ezateko zer pentsatzen dugun eta bueno, ba, nola ez denak pentsatzen dugu defentsazkuia fundamental badala ezin da e, atzera bota ez daude arrazoa oso garbiak eta ez da kasu honetan ez daude eta orduan epaiketa eta bertan bera geratu da eta ez dakigu noiz e, aziko dan berriro ez daukago idearik Ba, ikustiko dugu, zer gertatzen den, etaren horren arabera ba, salak erabaki bat hartuko du. Formazioari dago kionez, ez ergutsi dakigu, daukaten ordena da, egoitza osoa miatzeko, orden generiko bat da, ez digute esan nahi zerren bila dabiltza, ez digute esan nahi zein den arrazoia logika osoz gaur egiten ari diren operazio orokorrearen baitan doala ulertzen dugu, baina ez dugu ez dakigu ez her geiago eta aurreneko balorazio bezala berriro ere labeko goitza batean sartzen direla gure ustez hau askatasun demokratikoen kontrako eraso bat dala hemen egon beharra jakin gabe ari diren bilatzen zergaitik ari diren bilatzen eta laben jarduera berribereko puntuan jarriz